Міхаель Енде Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань Текст читає Сергій Робчук П'ята година рівно То був останній вечір року. Темрява запала дуже рано. Ще в день небо оповели чорні хмари, і над мертвим парком закружляла віхола. На вілі страхіття нічого не ворушилось. Окрім мерехтливих зеленкуватих відблисків вогню, що горів у коміні, освітлюючи чарівну лабораторію таємничим сяйвом. Годинник, що висів над коменковою поличкою, засичав і приготувався репетувати. Він був зроблений за принципом дзигарів із зозулею, тільки замість птаха тут вистрибував великий палець, а по ньому стукав молоточок. Ой! — завирищав годинник. Ой-ой-ой-ой! Уже п'ята Зазвичай, у цій порі таємний радник із черівних питань вельзевул Домовикус, перебував у доброму гуморі. Але сьогодні, напередодні Нового року, він лише сумно глипнув на полицю, мляво махнув рукою і вкотре пихнув люлькою у вигляді невеличкого черепа зі скляними зеленими очима, що спалахували від кожної затяжки. Навколо вельзевулового чола вже скупчилася димова хмара, а свіженькі кільця зависали в повітрі перетворюючись на химерні фігури, цифри та формули переплетених змій, кажанів, привидів, але переважно на знаки питання. Утім, Чеклун цього не помічав. Він затято вирушив місками, адже на нього чекали великі неприємності, і то вже незабаром, найпізніше опівночі, коли настане Новий рік. Спершу Вільзевул міскував, занурившись у крісло з високою спинкою, яке 400 років тому змайстрував із власної трони один талановитий вампір. Обтягнута шкірою перевертням, якого зізнатися було трохи шкода, це крісло являло собою родинну реліквію, що переходила від батька до нащадка. Адомовику з традиції шанував, хоча й вважав себе прогресивнішим за своїх пращурів. Часи ж бо змінюються, про це свідчили навіть методи його роботи. Потім Чаклун зітхнув, підвівся і закрукував лабораторію. Він був певен, що відповідати за все доведеться саме йому. На кого ще можна перекласти провину? Що сказати на свій захист? І взагалі, чи захоче хтось його слухати? Високий і сухорлявий, домовикус мав звичку ходити в домашньому халаті отруйно-зеленого кольору. Цей колір був у нього улюбленим. Його голова була маленькою лисою, ще й такою зморшкуватою, як печене яблучко. На гачкуватому носі зручно сиділи окуляри в чорній оправі з блискучими скельцями такими товстими, що вельзеволові очі в них здавалися неприродно великими. Вуха в врізнобіч подібно до ручок каструлі, а вуста були тонкими, аж невидимими, наче на місці рота просто зробили розріз бритвою. Особі з такою сумнівною зовнішністю аж ніяк не можна було довіряти, принаймні доти, доки не впізнаючи її ближче. Проте думовикуся це зовсім не бентежило. Він ніколи не був душею компанії, власну думку волів не виголошувати, і взагалі намагався лишатись у тіні. П'ята година, сім хвилин. Аж раптом він зупинився і, замислено, пошкребавши лисину, пробурмотів. Ну, гаразд. Еліксир номер 92 буде сьогодні готовий, якщо, звісно, йому не завадить отой клятий котисько. На зеленому вогні, спираючись на залізні підпірки, Стояв скляний казан, у якому булькотів супчик. На позір дуже огидний, чорний як смола і слизький, наче перемелені равлики. Вельзевул підійшов до нього, помішав кришталовою ложкою, скуштував. А тоді нашурошив вуха, дослухаючись до скаженного виття завірюхи, від якого дрижали віконниці. Після закипання супчик слід було добряче уварити, щоб він трансмутував, себто перетворився на еліксир цілком позбавлено в смаку рідину, яку можна додавати до страв та напоїв. Кожен, хто мимохідь скуштує того зілля, набуде стовідсоткової впевненості, що все зроблене домовикусом сприяє людському щастю й добробуту. А вже ж, Чеклун збирався ще до Нового року розфасувати зілля у пляшечки і, підписавши їх дієта Здоровецького, підкинути до всіх міських крамниць. Однак, еліксир не стиг приготуватися. Потрібно було більше часу, а саме його і бракувало. Домовикос нарешті відклав люльку і обвів поглядом темну лабораторію. Відблиски зеленого вогню освітлювали стоси старих і нових книжок, напханих формулами та рецептами, котрі домовикос застосовував у своїх експериментах. У темних кутках кімнати загадково мерехтіли різноманітні колби, склянки, пляшки і закручені гвинтом трубки з барвистою рідиною, що булькотіла, тіла пінилась вирувала і димувала. Колі, сховані в ніші, променіли червоним і синім сяйвом, а кришталевий контейнер курив димом, що інколи набував форми примарної живріючої квітки. Крім того, в лабораторії був комп'ютер та інші технічні штучки, котрі час от часу спалахували кріхітними лампочками, тихенько попискували. Так і так, у стосунках із технічним прогресом домовикус не пас задніх, а девчому навіть випереджав його. От тільки швидкоплинний час лякав чаклуна до нестями. П'ята година 1 хвилин. Раптом пролунало тихеньке кахикання. Одне з подіванки вельзеву аж підскочив і сполохано озирнувся у великому старому кріслі хтось сидів. Е Ет. приречено подумав чаклун. Почалося. Загалом усі чаклони, а такі могутні, як домовик у свіпоготів, давно вже звикли, що до них регулярно, не очікуючи запрошення і не питаючи дозволу, навідуються дивні істоти. Переважно то були привиди, що носили голову не на шиї, як годиться, а під пахвою. Чудовиська з трьома очима і шістьма руками, вогнедишні дракони та інша погонь. І хоча всі вони були лячні, таємний радник не боявся їх, бо бачив мало не щодня і щоночі. Утім, сьогоднішній гість виглядав геть інакше. На позір він був цілком нормальним, як пересічна людина з вулиці. Можна сказати, зловісно нормальним. І це домовикусові ох як не сподобалося. Убраний у класичне чорне пальто з чорним портфелем, що лежав на колінах, у чорному капелюсі на голові і чорних пальчатках на руках, цей чоловік одначе вирізнявся дуже блідим обличчям, позбавленим жодних емоцій. Його безбарвні опуклі очі не кліпали, Через що здавалося, ніби в нього зовсім немає повік. Чаклун з строгою наблизився до нього. «Хто ви? Що вам потрібно?» Відповідати чоловік не квапився. Він зміряв Чаклуна своїми холодними очима і поцікавився сухим, як папір голосом. «Чи маю я честь бачити таємного радника з чарівних питань професора Вильзевула Домовикуса?» «Так, ви маєте таку честь, і що? Прошу, пана, дозвольте мені назватися». Не підводячись із крісла, Гістлет зійняв капелюха, і на його гладенькому білому чолі лише на мить оголилися дві невеличкі червонуваті шишечки, подібні до наривів. «Моє ім'я – червос, триклятий червос, Прошу, пана!» Наче його ім'я не справило ані найменшого враження. «І хто вам дав право мене турбувати?» «Хм...» – вираз обличчя пана червоса став іще серйознішим. «Знаєте, пане, не варто ставити таких дурних запитань, особливо вам». Домовикос щіпив пальці з такою силою, що вони хруснули. «Тобто ви прибули з...» «Саме так, звідти!» – кивнув гість і тиснув указівним пальцем в долівку. У домовикоса стався напад кашлю, тому він нічого не сказав. А гість між тим правив далі. «Я прибув за особистим наказом його пекельної величності, вашого вельми шановного покровителя!» Чаклун спробував був вичивити із себе радісну посмішку, проте не послухались його здавалося хтось намастив їх клеїм. яка честь на силу пробулькатів він а вже ж пане погодився червос я прибув від самого пана міністра повного моруку а між іншим навіть ім'я цього можна владця дозволено вимовляти лише тим хто здійснив щось видатне і вдостоївся почесної нагороди я ж лише скромний службовець найнижчої категорії якщо ж я виконаю накази його темності то зможу сподіватися на підвищення Можливо, до посади мучителя із приватним курортом. Вітаю, пане Червосе, ледве вичивав із себе домовикус. І в чому ж полягає цей наказ? Я особа виключно офіційна, пояснив пан Червос, і його пика, осяяна вогнем, набула зеленкуватого відтінку. Так би мовити, судовий виконавець. Чаклун знову закашлявся. У чорні дири Всесвіту! Що ж вам від мене потрібно? запитав він, і в його голосі забриніла паніка. Написати майно. Гадаю, тут якась помилка. Подивимося. Стинув плечима пан Червос, а тоді витяг із чорного портфеля якийсь папірець і передав його домовикусові. Ви би сумнівно пам'ятаєте оцю от угоду, шановний пане таємний радник. Свого часу ви уклали її з моїм патроном і підписали власноруч. Згідно з нею, на все нинішнє сторіччя ви отримали від свого покровителя надзвичайні повноваження майже безмежну владу над природою і геть усіма істотами. Тут зазначено, що до кінця кожного року ви зобов'язалися безпосередньо чи опосередковано винищувати щонайменше по 10 тисяч дерев і по 10 видів тварин, байдуже метеликів, риб чи савців, а також забруднювати по 5 різних річок чи то 5 разів одну й ту саму річку тощо. У останніх пунктах указано щороку влаштовувати щонайменше одну нову епідемію яка спричинюватиме загибель людей чи тварин, або тих та інших разом. Маніпулювати кліматом моєї країни так, аби пори року змішались, а довгі періоди посухи чергувалися з повенями. От так от. Проте цього року, шановний пане, ви виконали лише половину своїх обов'язків. Мій патрон не надто задоволений таким станом справ. Я би навіть ризикнув сказати, що він розлючений. Ви розумієте, що це означає? Чи можете ви пояснити, що відбувається? Домовикось, який вже давно намагався вернути бодай слово, вигукнув. Та старий рік іще не закінчився. Любий гостю, зараз тільки новорічний вечір. Я маю час до півночі. Через пропік його довгим поглядом не змигних очей і недовірливо скривився. Ви вважаєте, що? зиркнувши на годинник, повільно мовив він. Зможете все надолужити за кілька годин, га, пане? Справді? Звісно. Хрипко випалив домовикус, та вже за мит схопився за голову. Вийшло не надто переконливо. Ні, навряд чи. Гіст підвівся і підійшов до комена. На яким в охайних рамочках висіли всі дипломи та грамоти таємного радника чарівних питань. Подібно до більшості чаклунів, домовикус обожнював пишні титули. На одному документі, приміром, було зазначено. ЧАЧМ – член Академії Чорних Мистецтв. На іншому – ПДН – почесний доктор Наклипів. Ще на якомусь... ПП, доцент кафедри прикладного підступу. Тощо, тощо. «Послухайте», – вже спокійніше промовив домовикус. «Поговорімо розсудливо. Якщо я і не виконав деяких домовленостей, то аж ніяк не через брак лихих намірів. Їх у мене повно, повірте». «Хіба», – гмикнув червос. Чаклун промокнув носовичком холодний піт на чолі. «Все, виконаю якнайшвидше. Його темність може на мене розраховувати. Так йому і передайте, будь ласка». «Якнайшвидше?» – перепитав Червос. «Чорт забирай!» – знову розхвилювався домовикус. «У всьому винні обставини, що завадили мені вчасно виконати обіцянки. Дайте на мені трішечки часу, і я все надолужу!» «Обставини!» – вигнув брову Червос, роздивляючись дипломи без жодного зацікавлення. «Які саме, а?» Чакун наблизився до гостя зі спини і зашепотів у чорний капелю. «Заме відомо, що протягом останніх років я виконував усі зобов'язання». Робив навіть більше, ніж було зазначено в угоді. Червис озернувся, і його скляний погляд обмацав обличчя домовикуса. Скажімо, ви працювали задовільно. Від переляку в таємного радника розв'язався язик, і він так швидко заторох котів, що мало не заплутався у власних словах. Не можна так відкрито вести винищувальну війну. Раніше чи пізніше ворог нас викриє. Саме через мої завзяті дії природа й почала захищатися. Вона готується завдати удару у відповідь, Просто ще не знаю, проти кого виступати. Першими своє невдоволення виявили примітивні, а водночас найспритніші духи. Гноми, куртуплики, русалоньки та ельфи. Я зайв чимало часу на те, щоб переловити та знешкодити їх усіх, бо вони дещо про нас дізналися і могли стати на заваді нашим планам. На жаль, остаточно знищити їх не вдалося, бо вони безсмертні. Тож я змушений був ув'язнити їх і цілковито паралізувати, застосовувавши магічну силу. Утім, колекція вийшла причудова. Он вона, в коридорі. Можете самі переконатися, пане Жервусе. «Червус!» – виправив його гість, навіть не збираючись скористатися запрошенням. «Ща?» «О, так, пане, червус, звісно. Перепрошую». Чеклун нервово розсміявся і продовжив. Решта примітивних догикавки перелякались і повтікали, сховавшись у різних куточках світу. Отак ми їх і позбавилися. Тим часом тварини. Запідозривши щось недобре, скликали високу раду. І та постановила розіслати в усі країни спостерігачів, щоб вони відшукали корінь зла. На жаль, один такий шпигун оселився і в моєму домі. Мешкає тут уже майже рік. Маленьке таке кошенятко. Мені пощастило, що на розум воно небагато. Якщо маєте бажання, можете поглянути на нього. Ця чертиня постійно спить. І не тому, що природа створила його соньком. Домовику задоволено посміхнувся. Я подбав, щоб воно не помічало чим я насправді займаюся. Воно навіть не здогадується, що мені все про нього відомо. Я добре його годую, не скуплюся на пестощі, тож воно переконане, бо цім то я найкращий друг тварин. Мідолашне, воно просто обожнює мене. Але розумієте, шановний пане Жервусе, «Червус!» – знову виправив його гість, цього разу роздратованого. Його бліде обличчя освітлювалося лише зловісними відблисками вогню в коміні, тому виглядало вельми неприємним. Чаклун так низько уклонився, що ледь не переломився навпіл. «Ой, вибачте, вибачте!» – знічено пробурмотів він, знову прикладаючи до чола носовичок. «Я трохи неуважний. Так буває, коли нервуєш. Нелегко було виконувати свої обов'язки і водночас водити за носа шпигуна у власній хаті, бо він хоч і наївний, а очі й вуха в нього непогані, як у всіх котів. Мені довелося працювати в нескрутніших обставинах. Сподіваюся, ви із цим погодитесь». Усе це забрало в мене чимало часу. Море часу, пане Червусе. Доки... Прикро, перервав його гіст. Дуже прикро. Втім, усе це ваші проблеми. Нас вони аж ніяк не стосуються і не скасовують угоди, хіба ні? Домовик усі ще раз віддав доземний уклін. Повірте, я б уже давно пустив бусурманського кота на досліди, підсмажив на рожніч і закинув на місяць. Але це стривожило би високу раду тварин. Їм усім відомо, що він тут у мене. А з тваринами впоратися значно важче, ніж із гномами і усією їхньою браттєю, чи хоча б із людьми. З людьми взагалі не виникає проблем. Не пусти в ману та й по всьому. А спробуйте загіпнотизувати, скажімо, саранучу кабана. Усе даремно. Якби раптом усі тварини світу, великі й малі, об'єдналися і виступили проти нас, жодні, хай найпотужніші чари нам би не зарадили. Саме тому треба бути надзвичайно обережними. Будь ласка, поясніться його пекельній величності, вашому Вельми шановному патронові. Червосузяви скрісла свій портфель і знову обернувся до чаклуна. Передавати послання не входить до моїх обов'язків. Чому? Як? Захвилювався домовикус. Його темність має це врахувати. Його це також стосується. Я ж не можу чаклувати. Тобто можу, але обмежено. І обмежує мене передусім час. І взагалі куди ми так квапимося? Так чи інакше світ скоро загине. Тож ми прямуємо правильним шляхом. А роком раніше чи роком пізніше, яка різниця? Моя справа – передати вам, пане домовикусе, що вас попередили. Із крижаною чимністю відповів Червос. Я повернуся сюди рівно опівночі, коли настане Новий рік. Якщо доти ви не виконаєте всіх умов угоди... Що тоді? Тоді, відкарбував Червос, вас, пане домовикусе, спишуть. Бажаю приємного новорічного вечора. Зачекайте, гукнув домовикус. Лише одне слово, будь ласка, пане жервесе, доки ви не пане червосе, але гість уже зник. Чаклун гепнувся в крісло, начепив на маківку свої товсті окуляри і сховав обличчя в долонях. Якби чорні маги володіли даром сльозовиділення, йому би значно полегшало. Та, попри всі намагання заплакати, з очей він вичивав лише кілька жалюгідних кришталиків солі. Що робити? прохрипів він, після незліченних спроб та експериментів. Що робити? А?